викрити ось цього крутія, на бажання принизити голову, вибити з-під нього опертя, похитнути. Василь Федорович слухав начальника управління і не міг прогнати сперед своїх очей іншого чоловічка. М'якенького, кругленького, з догідливою посмішкою на майже жіночих бантиком губах, з жестами гіпнотизера, який мав його Василя Федоровича майже за приятеля, випивши понадміру, вивертав душу, похвалявся, підморгуючи, що має справну молодичку в лісному, смішив анекдотами, ще й досить непевними, гострими на обидва боки, висловлював критичні зауваження на адресу начальства. Тепер грек бачив його мовби на двох різних поверхах. На одному тут, на службі, на інших офіційних засіданнях, непідкупний, чесний, безкомпромісний, промовляв високі слова, служив великим істинам, був нещадний до будь-яких похибок ближніх. На другому невдоволений, буркотливий, безконтрольний, навіть критичний до того першого запанібрата з головами колгоспів, Любитель чарки й доброї закуски. Зауваживши це, Василь Федорович здивувався і пригадав, що помічав таке ще в комусь, але в кому не пам'ятав. Але ж тоді, коли він справжній, коли щирий, ставав на коротку ногу, напрошувався йому грекові в друзі куниця не з якоїсь особливої прихильності чи довіри. І це Василь Федорович знав напевно. А зважаючи на приязнь, з якою ставився до голови дружби перший секретар, цю приязнь, ба навіть захоплення, Ратушний глибоко приховував, і небагато людей здогадувалося про неї. Куниця виловив її з секретаревих очей, з ледь помітних інтонацій у голосі, спильного аналізу деяких побічних фактів. Ніколи ратушний не похвалив грека більше за інших голів колгоспів. Ніколи не бачили їх разом на полюванні, на риболовлі, за чаркою. А отже куниця відгадав правильно. Було поміж них щось таке, хоч і прикрите суворістю та діловитістю, але більше за звичайну повагу. Власне, мов би, і не було нічого. Воно повисло десь на невидимих тонких нитках, відгадати які непросто. Зіткало з них всю атмосферу взаємин. Уже не як секретаря й голови, а може навпаки. Саме як секретаря й голови. Людей стриманих, заклопотаних. Ще й таких, яких важко розчулити які кожен із свого боку боялися ступити крок назустріч, порушити щось, хоч і здогадувалися, що, може, обкрадають себе. Зараз Василь Федорович не міг не подумати і про це. Куниця чоловік такий, що враховує все. З власної ініціативи він би на нього не напався. Та й не такий він розумний, щоб мати свою думку і не такий дурний, щоб висловити її, якщо вона в нього з'явиться. Він дуже давно звик виповідати тільки чужі думки і узгоджувати свій настрій з настроєм начальства. Тоді що означають його слова? І Василь Федорович насторожено поглянув на Ратушного, а той сидів спокійний і зосереджений, як завжди слухав куницю. Ще часто має над нами силу й минуле. Ми думаємо, воно вже десь там, розтануло, здиміло, а воно в нас за спиною, шипоче, підштовхує. Це вже був недозволений прийом. Куниця не казав прямо, а натякав на те, що й справді було, мов, у тумані. Воно пекло Василеві Федоровичу, як рана, для якої немає ліків. Мучило й непокоїло все життя. Ось тут листи, з підписами й без підписів. Там сказано, що батько Василя Грека... Листів не треба, поморщився Ратушний. Ах ти ж паскудна перепічко! Не одводячи погляду одначальника сільгоспуправління, стиснув зуби грек, і від його обличчя відринула кров. Гостро забіліли вилиці. «На що ж ти сподіваєшся?» «На мою порядність? А власна?» «Ну, ось устану скажу. А якого анекдота розказував ти мені в суботу, дащенка «Що тоді?» «А що?» «Відмовиться». Скаже клеп, саме так, що й пришиє очорнительство. Він знав, що не скаже і з іншої причини, бо тоді, мов би, порівняється з куницею, втратить повагу до самого себе. Грек трохи не застогнав, що так помилився, що не розгадав куницю раніше. А були ж значечки, хоча б і тоді в кафе, і значно раніше. Саме від нього Грек прийняв дружбу. Колгосп тоді вважався середнім, цифри були справні, але що ховалося за тими цифрами, гаразд знав лише Грек та, звичайно, Куниця. Отже, аж тепер розвиднілося Грекові. Всі ці роки Куниця ревнував його до колишньої своєї посади. Не міг примиритися, що хтось Господарює краще, що не пішов його стежкою, а тепер гнила торба прорвалася, і з неї посипалося сміття.